Tizennyolcadik fejezet Az anyámat meggyilkolták. Ez a gondolat járkálásra késztet, és a hajamat akarom kitépni, a dű téget a gyomromba és a melkasomba. Ez elemészt. Fáj. Istenem, de fáj. És az ágyam lábánál állva találom magam, bámulva az anyám legjelentősebb szerepére. Marilyn Monroe Az anyám egy bámulatos tehetség volt, de leginkább jó volt, kedves, gyengéd. Fiatalkoromban ő akartam lenni, de évek óta nem, és most sem. Ebben a pillanatban vért akarok, válaszokat akarok. Mélyen beszívom a levegőt, az államat a melkasomra hajtom, és mélyeket lélegzem, magam elé képzelem az anyám koporsóját, amit egy másik emlékkép követ. Rick Sadersről, aki a lepedőjénél fogva lúg. Kifújom a levegőt, és újra az anyámra nézek. Más világ, Lájlach. Suttogom magamban, abba a térbe kényszerítve magam, amit alapesetben a gyilkossági helyszínekre tartogatok, de tudva azt, hogy vissza kell lépnem, messze a nyomozásom személyes oldalától. Lávügynöknek kell lennem, ridegnek, átgondoltnak, számítónak és elkötelezetnek. Újra belélegzek, lassan fújom ki a levegőt a tüdőmből a számon keresztül. Más világ. Ismétlem, majd elfordulok a fényképtől, és kilépek a hálószobából. Tizenöt perccel később, miután az ösztöneimmel küzdöttem, hogy bezárjam magam az irodába, a nyilvánvaló purgatóriumba, a helyre, ahová bezárom magam addig, amíg meg nem találom a válaszokat, amíg szükségesek, a nappaliban telepedek le. Ez az egyetlen módja, hogy az ajtókat szemmel tarthassam. A nappalit az új munkaterületemmé alakítom, az ideiglenes purgatóriummá. Miután megvannak a jegyzetek, tollak, kávé és süti szeletek elérhető távolságon belül, elkezdek dolgozni. És ahogy az utazásom a purgatóriumban mindig kezdődik, váltogatom a fel-alájárkálást és a káromkodást, a random időtöltéssel a számítógépem előtt jegyzeteket irogatva. Hajnali háromkor összegzem a pontokat az agyamban, és amiket kénnel idáig beszéltem. Junior és a gyilkos. Ugyanaz a személy. Bizonytalan. A visszatérésem New Yorkba lehet a gyilkos műve, nem szükségszerűen megtervezett. Vagy a gyilkosnak azt mondták, hogy alázza meg az áldozatokat azzal, hogy levetkőzteti őket, mielőtt meggyilkolná őket, de én extra különleges vagyok, én lettem elsőnek kigúnyolva. Hajnali négykor a padló közepén ébredek fel, görcsel a lábamban, jegyzett lapok szétszóródva mindenfelé. Van egy sütim. Segít. Ötkor megismétlem újra ezt a folyamatot, de ezúttal úgy ébredek fel, hogy a karomat annyira elaludtam, hogy egy pillanatra megijedek, amikor arra gondolok, talán sosem fog feléledni. Mert tudod, rossz fiúk és holtestek nem ijesztenek meg, de az, hogy nem vagyok képes mozgatni és irányítani a karomat, a szart is kiijeszti belőlem. Hatkor, amikor ugyanazt a karomat alszom el, végzek ezzel a pokoli körforgással. Feladom az alvást annak ellenére, hogy van egy legalább négy órás alvási idő minimumom. Anélkül egy ribanc vagyok ami nem igazán aggasztana, figyelembe véve az összes ellenséget, aki a nyomomba jár, kivéve egy dolgot. Ez azt is jelenti, hogy az agyam meghűl. Ma nem lehetek hülye. A zuhanyhoz megyek, és miközben meleg víz folyik rám, kigondolok egy tervet, hogy folytassam a játékomat, ami magában foglalja az extra kávét és igazi ételt, ami nincs átítatva cukorral. Amikor kilépek a zuhanyból, Márkás cuccókba öltözöm, mert ez az, amit ez a kurva város kedvel, feketen nadrág egy rózsaszín blúz, mert legyek akármilyen ribanc, kell valami, ami kicsit finomabbá tesz, márha ez lehetséges. Magas sarkú csizma, amit fegyverként is használhatok, és hogy kiegészítse az öltözékemet. A fegyveremmel a csípőmön és egy blézerrel a kezemben készen állok arra az ágyra, amit oly sokan megvetettek számomra. Nyolckor a konyha ülök, a hírekkel a címoldalon, kávé a bögrémben és egy szelet hideg pizza, ez az egészséges verzióm, amit igyekszem legyűrni a torkomon. nyolc re befejezem a stáblista átnézését minden olyan filmnek, amiben a kínai produkciós iroda valaha részt vett. Végül a tegnapi éjszakai és a makora reggeli több órányi munka után. Név szerint csoportosítva van minden. Néhány kulcsfontosságú gomblenyomás és van még néhány fontos találatom. Robert Neyman, vezető producer 5-ből 10 filmben, kettő az anyámmal és egy Linivel. Guy Sans, producer 10-ből 3 filmben, Lini filmjénél is ő volt. Kelly Purse, színésznő Tízből négy filmben ő szerepelt Guy Sands öt filmjében. Ként tárcsázom. Aludtál? Kérdezi. Két órát, egy ribanc vagyok, nem tehetek róla. Tudom, hogy orvosoljuk. Csokoládé? Mondom. Én? Mondja. Egy térd? Ajánlom. Szép fiúnak? Folytatja. Egyetértek. Fejezd be, be, amíg ott vagy. Elküldök neked három nevet. Minderősen kötődik a kínai befektetőkhöz, akik Lini filmjéhez köthetők, és most már kettőhöz az anyáméból. Két producer és egy színésznő. Nem tudok semmi többet jelenállás szerint. Ki fogom találni a többit? Mi van még? A tekintetem megakad a bárfeletti tévén, ami egy képet mutat az apámról. Értesíteni foglak. Valami közbejött. Leteszem és felhangosítom a tévét a távirányítón. Lávpolgármester lesz a házigazdája a ma estének, a gyermekek múzeumában, és ami hírességözönnel várható, a jó cél érdekében, harc a gyermekrák ellen. Jó ügy a seggemet. Mondom, majd kikapcsolom a televíziót, azt kívánva, bár csak el tudnám hinni, hogy ez a jótékonyságról szól, nem pedig politikáról, de képtelen vagyok. Nem azzal a sok mindennel, amire fény a családom múltjával a kapcsolatban a múlt héten. Bármi legyen is az ügy, az apám megérdemel egy látogatást a részemről, de csak a dolgok sorrendjében. Tárcsázom Ricset. Találkoznunk kell. Mikor? Most. Hol? Elmegyek hozzád. Hol laksz? April Calvin, mondja. Ismerem, és mert a hely talán rossz ötleteket adhat neki, hozzáteszem. Ez nem egy mesztelen találkozó egy szállodai szobában. Találkozzunk az előtérben. Leteszem, és leírom a három nevet egy papírra, a kínai befektetők adataival együtt, mielőtt felvenném a fekete blézert, amit a szék háttámlájára fektettem. És mivel semmi sem marad érintetlen a nyomozásomban, a kukoló szemeknek, oda sétálok az újonnan kialakított purgatóriumomba, a szobába, amit mások nappalinak hívnak, és megtöltöm a táskámat minden jegyzettel és firkával, amit csináltam. A biztonság kedvéért leellenőrzöm az elhúzható üvegajtókat. Be vannak zárva. Jobb is, ha így is marad. 9.15-re megérkezem az April Cowinbe, ahol Rich lakik. Leparkolok közel az ajtóhoz, és bezárom a táskámat a kocsiba. Keresztül vágok a kicsi, kavicsos parkolón, és felmegyek a falépcsőn, mahol meglátom Ricset, ahogy a tágas terebíjes terasz egyik fából készült székében ül. Feláll, hogy üdvözöljön, a kezei a vékony sötét kabát alatt vannak, feledve a jelvényét, és pisztolyát az övére tűzve. Mi a helyzet? Egy szívességre van szükségem. Mondom, csatlakozva hozzá. Nem a szükségem van dolgokra, hanem a szükségem van egy szívességre. Mondja, ahogy leülök a mellette lévő székre, amit felkinál. Komolynak hangzik, teszi hozzá, a könyökével a lábára támaszkodva. Csupa fül vagyok. Szükségem van arra, hogy visszamenj Los Angelesbe. Frusztrált hangot ad ki és kiegyenesedik, átfuttatja az ujjait a szőke hosszú haján. Nem, nem megyek el. Vág egy grimaszt, és halálkomoly kifejezéssel néz rám. Mörfi azt akarja, hogy itt legyek. Én is itt akarok lenni. Ezzel meg kell birkóznod. Oda nyújtom neki a papírt. Ez az, ami miatt szükséges, hogy visszamenj. Az ajkai vékony vonal láprés elődnek, de vonakodva elfogadja. Lenéz, aztán visszarám. Mi ez? Három ember, akik Los Angelesben élnek, akiknek talán válaszaik vannak, amire szükségem van. Bizalmasan szólva rics. ez valószínűleg a családomhoz köthető és korrupcióhoz. Nem bízhatok meg senki másban, aki meg tudja tenni. A tartása ellazul és közelebb hajol. Magyarázd meg! A kínai csendes társ, akit leírtam a papírra, áll a figyelmem középpontjában. Meg kell tudnom, hogy ki áll mögöttük fű alatt. Azok az emberek, akik mások mögött rejtőznek. Minden név, amiket neked adtam, egyéniek, akik számtalan projekten együtt voltak velük, és akik talán tudnak valamit. Sajnos a két producer városon kívül van, eltérő filmeken dolgoznak. De az nem jelenti azt, hogy egy kis kutakodás a hátterükben nem fog válaszokat adni. És a színésznő egy független filmen dolgozik Los Angelesben. Vele beszélni is tudsz. Néhány pillanatig behatóan tanulmányoz. Ez fontos neked? Nagyon? Rendben, megteszem. Nem lehet nyoma, és Murphy túl okos, hogy ne tudja meg, hogy visszatértél Los Angelesbe. Ez egy olyan helyzet, amin nem akarom, hogy bárki is rajta kapjon. Kérelmezned kell, hogy eltávolítsanak az ügyről, és ezt sürgősen meg kell tenned. Milyen korrupció, Layla? Kérdezi gyengéden. Nem akarom, hogy képes legyél megválaszolni ezt a kérdést. Muszáj, hogy azt tud válaszolni, hogy nem tudom, ha megkérdezik tőled. A francba erőltetni akarom, ugye tudod? Igen, de mégsem. Úgy tűnik, hogy habozik, de szerencsére tovább lép. Ha elmegyek, mondja, és igazságot szolgáltatsz, a családod ki fog tagadni. A válaszok, amikben segítesz, azért vannak, hogy segítsenek nekem, hogy megbirkózzam velük. Átfuttatja a kezét a frissen borotvált arcán, mintha az ember egy borotvával járna léptennyomom. Majd hívom Mörfit, mondja. Most, hívd most! Konferencia hívása van. Próbált meg, erőszakoskodom. Soha nem leszel ennél kevésbé nyomulós, ugye? Kérdezi, de megteszi. Hívja Mörfit, de rögtön rázza is a fejét. Üzenetrögzítő. Mondja, mielőtt hagyna egy üzenetet. Foglalok egy jegyet, mondja, miután félre rakja a telefonját. Most hova mész? Kutatási megálló, mondom, hívja, amikor beszéltél Mörfivel. Felállok és elindulok. Ő veszélyes, Lila. Megállok a hangjából kibúvó figyelmeztetésre. Ami valószínűleg kénről szól, a szemem lecsukódik a felismeréstől, hogy akármennyire is itt akar velem maradni Rics, valójában elmegy azért, hogy segítsen. És megbízom benne, ami azt jelenti, hogy őszinteséget érdemel részemről. Felé fordulok. Te azt látod, ami bárcsak lennék, Rics. Ő azt látja, ki vagyok. Soha nem fogok megfelelni a te elvárásaidnak, pedig akartam. Megpróbáltam de mindig meg fogok felelni az ő elvárásainak, amikor azt kívánom, bár csak ne így lenne. De ez vagyok én. Nem lehetek valami, ami nem vagyok. Többet látok, mint amit gondolsz, hogy látok, Lailach. A lényem egy része azt kívánja, bárcsak igaz lenne. A másik kurvára örül, hogy nem az, majd megfordulok, és ezúttal lesietek a lépcsőn, és vissza se nézek. Amikor a kocsimhoz érek, Érzékelem az üzenet hiányát. Junior eltűnt. Elhelyezkedek a vezető ülésén a bérelt kocsimnak, és úgy határozok, jó dolog, hogy Rich elmegy. Most nem lehetek körülötte. Nem, amikor ez a nyomozás az anyámhoz vezethető vissza, akit igen nagy valószínűséggel meggyilkoltak. Nem akarom a nyomozást, hogy jó legyek. Valójában azt akarom, hogy nagyon rossz legyek.